Harmadik fejezet. Enit és a Hír az ismeret a másik partról, amit magával hozott, először csak az én életemet formálta át. Aztán másokét is. Nem tudom, csak én éreztem, -e, de az idő felgyorsult. Még Nanur forró máskor tétlenségbe süppedő napjai is rohanni látszottak. A tanács hitte is, nem is, amit a túlsó partról várható veszedelemről mondtam. Pontosabban. Egyik sem mertem mondani, hogy nem hiszi, de komolyan csak kevesen vették. Sumuri, noha az elégtétel általában boldoggá teszi az embert, még komorabb lett. naphozat inimával tanácskozott a város védelmi rendszerének tökéletesítéséről. Pilagú csupán a nagy lehetőséget látta, végre méltó nagyságú flottája épül Avanának. Tarkumi, igazolva a törvényt, hogy a legtöbb kincstárnok a sajátjának véli a palota vagyonát, dühösen tiltakozott a kiadások ellen. Laskili pedig boldogan vette tudomásul, hogy az új helyzet vitája óta nincs időm újra meg újra a fejéhez vágni, mit művelt diszben. Hallgatott, akárcsak Numda, Orcsú és Talil, akik Szumúri után talán egyedül értették meg a lényeget. Szumurri szándéka tiszteletre méltó, mondta a tanácsban Numda. Senki meg ne próbálja gúnyolni azért, hogy béke idején ilyesmivel törődik. És nem csak ő. Mi sokkal inkább tartozunk ennyivel Inimmának, sőt, még többel is, hogy Avana védelméről elsősorban vele tárgyaljunk. Inimma, mióta nem mozoghatott eleget, meghízott, és Nanur évnegyede mindig rendtenetesen megkínoszta. A fegyverek házának leghűvösebb termében kapkodta a levegőt, várva az enyhülést hozó éjszakát. Felülni sem igen tudott, nemhogy hordszéken a tüzes forróságot árasztó utcákon a palotába vitesse magát. Több mint másfél évtizede szenvedte nyomorékságát. Az új generáció az idősebbek elbeszéléséből tudhatta csak, ki volt inima, és ezt Numda nem mulasztotta el soha hangsúlyozni a fiatalabb tanácstagok előtt. Amit az öcsém mond a hajóhad építéséről, az is helyes. Hajókra mindig szüksége volt Avanának, és lesz is. Az arany pedig nem arra való fordult Tarkumi felé, hogy a palota pincéiben számolgassuk. Csak az a baj, ha elfogadjuk pilagú tervét, nem csak négyszer annyi hajónk lesz, mint most van, hanem négyszer annyi hajósunk is. Öt év alatt a hajósok élelmezése több aranyunkba kerül, mint az egész hajóhat felépítése. Árukat is szállíthatnánk azokkal a hajókkal, védte a tervét pilagú. Most, hogy dis, kikkel akarsz még kereskedni, vágott a szavában Nunda. Jól tudod, hogy a már meglévő hajóink része sem fut ki gurru idején. Vagy talán ráveszed Britámi és a többi város tanácsát arra is, hogy ezentúl az ő gájáik helyett a mieink szállítsanak minden árut? Üljenek csak nyugodtan oda haza? A kereskedők már most is drágában adják árujukat a mi kapitányainknak, mert félnek a saját kikötőjükben lézengő munkátlan hajósoktól. Talila kezében tartott agyaktáblára nézett. Ez a hajó rakományok átlagos értékét véve, Beliszú kikötőjében három, vitaminban kettő és fél, narádban négy, hemtiben hat kagyló arany ráfizetést jelent. De ha az ő hajójuk hozza Avannába, még egyszer ennyit ráfizetünk, vitatkozott Tarkumi, ezért még így is megéri nekünk, de nekik nem, hogy a maradék nyereségről is lemondjanak. Tarkumi, te csak a mi érdekünket nézed! Talió bocsánat kérő pillantással nézett a kincstárnokra, akit nem akart megbántani. De a mi érdekünk még nem biztos, hogy az övék is. Bár sok mindent tettünk az utolsó években, hogy ezt higgyék. Mazú nem volt közönséges szellem, de legmerészebb álmait is régen meghaladta az a hatalom, amelyre a tanács tetszert, míg én távol voltam a mavánától. A háborútól és a fegyveres erőszaktól visszatartotta őket NUMDA és a törvény, de finomabb módszerekkel még többet értek el. A parti városok királyai az egy eziza kivételével lassan avana helytartóivá süllyedtek. De, hogy ez a helyzet milyen új kérdéseket szült, azzal csak a tanács legokosabb tagjai mertek szembenézni. Régebben biztosan nem tűröm el, hogy a többi parti várost arannyal ajándékokkal vagy apró megfélemlítésekkel, kényszerhelyzetekkel, melynek kiagyalásában Tarkumi annyira találékony volt, avannából igazgassák. De a jövő nagy, közös védelmi tervét ez segítette. Ezért belenyugodtam, mint ahogy hazatérésem után azt is tudomásul kellett vennem, hogy a tanács önállósága megsokszorozódott. Ilyennek szerettem volna látni őket már akkor is, mikor először hívtam őket össze, és mire annyi év után elérték ezt az általam, akkor áhított mértéket, már ez is sajnos kevés. A vanát, sőt, az egész partot ugyan elkormányozzák nélkülem is, de most többről van szó. Ti mindig csak aranyról meg nyereségről beszéltek, fakadt ki pilág dühösen. Hajó hadról és hadseregről kellene tanácskoznunk. Nem még több aranyat kell szereznünk, hanem azt is kiadni, ami van. Fegyverekért, hajókért. Miért akarsz fegyvereket vásárolni, mikor mi kovácsoljuk a legjobbakat? csikorogta sértődötten Enninú. Vagy a Britámiban épített hajók jobbakat IEIDnél? Pilagú ekkora ostobaságra csak legyintett. A jó szándékú Gamatú azonban, aki még ahhoz is jámbor volt, hogy mint elődje Dimmu, megtagadja a tanácsban való részvételt, készségesen magyarázni kezdte. Pilagú úgy gondolta, hogy még több élelmiszert vásárolunk a többi városból, és akkor azok is neked dolgozhatnak, akik most... – Hagyd már abba! – ordított Pilagú. – Hát törvény, hogy mindig üljenek a tanácsban vén, ostoba, majmok! – velemeltem a kezem. Az sem törvény, Pilagu, hogy a tanácsban ordítani kell. A hirtelen támadt csendben beszűrődött az alkonyatkor magához térő város lármája. Szövetség kell. Szumúri hangja recsent, mint a viharban kettétörő árbóc. Mindenkivel és minden áron. Arany, hajók, fegyverek. A fejetekről vagy ha nem is a tietekről, a fiaitok, az unokáitok fejéről akartok alkudozni? Múlnak az évek, gondoltam. És a legjobb, amit tehetünk, hogy harag és kétségbeesés nélkül tudomásul vesszük. Az igazi parancsnok, ez a komor hajós, aki mindig a második ember volt mögötted, pilagú, Légy megértő, és ne bánkodj. Te nem merted volna kimondani. Sumuri körülnézett, kimer ellenkezni vele. Hallgattam, mert nem csak én tanítottam meg sakkozni Mart, hanem ő is arra, hogy csak akkor szólja közbe, ha már elkerülhetetlen. Numda is végig végigvillantotta látszólag közömbös tekintetét a vele szemben ülőkön, aztán bólintott. Ha már elkezdted, folytasd, Sumuri, hallgatunk. Szumuri izavarba jött, vitát várt, dühött ellenállást, amivel harcolni lehet. Úgy járt, mint akinek ellenfele váratlanul hátrahajol, a gyilkos erejű ütés a levegőt éri, és a támadót billenti ki egyensúlyából. Követeket kell küldeni mindenfelé, hogy mindenki megtudja, mi vár rájuk. Meg kell mondani nekik, kik azok a vöröshajúak, és mire készülnek. Hogy, hogy nincs értelme az ellenségeskedésnek egymás között, mikor mindenkire ugyanaz a veszély elakadt. Nunda biztatóan biccentett, mondja tovább, én pedig legszívesebben ordítottam volna, olyan szánalmas volt az az igazság szumúri szavaival, de lehetem mondani másként, hogy elhiggyék, hogy Ugyanaz a veszély, erről között Sumurri. hogy nincs semmi, hogy, hogy nem lesz különbség, hogy mindenkit el akarnak pusztítani. Numda egyetlen szót dobott közbe. Mikor? Sumurri azt hitte, Numda gúnyolódik. Arca még sötétebb lett. Miért kérdezed ezt tőlem, Numda? Hát tud erre valaki válaszolni? csak azért, mert ezt bizonyosan megkérdezik tőled vagy a követtől akit küldünk. Ha ugyan hamarabb bele nem folytják avana tanácsának üzenetét. Az emberek lélegzetüket visszatartva figyeltek. Megértették mire gondol Numda, de ő nem akarta, hogy így kimondatlanul értsék. Ha Sumuri elkezdte, ő megmutatja, van bátorsága folytatni. Demgál elhiszi, de azért ő is megkérdezi, hiszen tudjuk – szeme őszinte szeretettel pihent meg egy pillanatra Orcsun – senkit sem ajándékoztak meg az Istenek örök élettel. És mit gondolsz, Sumuri? Lail helytartója, akinek a nevét sem tudjuk, mert egyetlen déli hajóst nem enged meg a part közelébe se. Hogyan szerez tudomást? Nem is a vörös hajúakról, csupán arról, hogy az a hajó, amelyik Lail felé tart – Követség. Szumurri hallgatott, de látszott rajta, nem enged az igazából. Én is tudtam, ez az egyetlen út, szövetségbe hívni a földrész minden népét, és azt is, hogy csak aranyjal, drágakővel, vagy a vele majdnem azonos értékű üveggyöngyökkel lehet járhatóvá tenni ezt az utat. Sok, mérhetetlenül sok aranyába kerül ez avanának. Szegény pechnemer, ha élne, szörnyet halna a gondolattól is, hogy hajórakomány számra tékozoljuk szét a palota kincseit. Semmiért. Mert jól kérdezte Nunda. Ki tudja megmondani, mikor jönnek? Meddig lehet ébren tartani az emberek félelmét, ha hiányzik a veszély minden látható bizonyítéka? Eziz a nagyapja alig tudott kevesebbet a vöröshajúakról, mint mi. Ő maga talán nem de néhány alatvalója szemtől szemben látta őket. Marr is hallott róluk, és nem törődött velük jobban, mint egy avanai pásztor, a naunikat délfelől nyugtalanító erdei népekkel, talán még annyira sem. És hogyan tárgyalunk tavapával? Numda halkan beszélt, mintha csak önmagát kérdezné, de Laskili arca bíbor színűre változott a rászegeződő pillantások tüzében. Bűnbakot találni a tanácstalanok kedvelt menedéke. Ezt igazságtalannak tartottam. Ti Laskilit, szólaltam meg. Vagy parancsotok nélkül elhajozott volna Dizsbe? A tanácsteremben sűrű és nehéz volt a levegő, a ki nem mondott gondolatoktól. Fáradt voltam, ingerült. Telekeserűséggel, és tudtam, hogy sem a harag, sem a szemrehányás nem segít, az egyetlen megoldás pedig Szumuri javaslata bizonytalan, hanem reménytelen. És mégis meg kell kísérelni, mert éppen ez a hiába való próbálkozás az egyetlen bizonyítékunk, hogy mások vagyunk, messzebbre nézünk, és nagyobb felelősséggel, mint Eziza nagyapja, vagy már vagy akárki más. Sumurrinak igaza van. Fölálltam, úgy néztem le rájuk. Szerettem őket hibáikkal együtt. Életünk, sorsunk közös marad, bármi történik ezen a parton. Őket néztem, és rátok gondoltam, akik már úton vagytok. Ha már itt lennétek, más volna, könnyebb. Követséget küldünk Lailba, és ha lehet, később a nagy királyhoz is és keresnünk kell a módját, miként békíthetjük meg disz népét. Úgy éreztem, minden tagom ólomból van. Nehezen kapkodtam a levegőt. Talán időbe telik, míg rájövünk, hogyan tárgyalhatnánk velük. De jobb, ha már is belenyugodtok, a régi és új adósságokat meg kell fizetnünk. Nem hibáztatok senkit. Ami megtörtént, azon úgy sem tudunk változtatni – de fizetnünk kell Lailért, és fizetnünk kell Dísért, minden csepp vérért, amit a szobámban tértem magamhoz. Enit és Numda hajolt fölém, nem tudtam, hogyan kerültem oda. Numda magától soha nem árulta volna el. edint mondta meg. Ő kapott el, amikor megtántorottam. Avan a trónját is magammal rántottam, és ezt a főemberek nagyon rossz előjelnek tekintették. Majdnem három évtizedig igyekeztem, hogy ha nem többet, de legalább valami halvány pislákuló lángocskáját ültessem a lelkükbe a földi gondolkodásnak. Bizonyára többre taníthattam volna őket, más, jobb eredménnyel, de ezen kárkeseregni. És hibát követtem el veletek szemben is, mert most látom csak, hogy milyen zavarosan és összefüggéstelenül írom ezeket a táblákat. Disről beszéltem, és márról, aztán egyszerre átugrottam öt évet, mert Nunda meghalt, és ez még azt a kevés történetírói fegyelmet is messze ősztett tőlem, amit eddig Lubaltura gondolva igyekeztem magamra erőltetni. Azt hiszem itt az ideje, hogy beismerjem, Lubaltu mesterségére, művészetére alkalmatlan vagyok. De talán nincs is rá szükség, hogy végigírjam a történetem. A viharisten évnegyede után újra felállíthatom a palota tetején az antennát, Elővehetem ten link táblázatait, hogy beállítsam az adácsotok hullámhosszát. Nanúr idején lesz harminc éve, hogy az öbölből felszállt a viking, és én Avana királya lettem. Ha más uralkodói bölcsességet nem is tanultam, arra rájöttem, kudarcaink számon tartásával többet érünk, mint sikereink emlegetésével. Ezért akarok szembenézni még egyszer Bármilyen nehéz is lesz, az elmúlt év két pillanatával. Az egyik még friss. Tegnap előtt, egy nappal numda halála előtt történt. Edlan, az abban nagy király követségének vezetője búcsúzott tőlünk, miután húsz napig hiába igyekeztünk meggyőzni egymást. Földig érő fekete köntöse dísztelen volt. Ezzel is hangsúlyozni kívánta, annyira fölöttünk áll, hogy ezt szükségtelen bármilyen égszerrel bizonyítani suttogott akár eziza, de ez nem egy haldokló királyság páncélja volt. A szárazföld legnagyobb birodalmának ereje izzott mögötte. A láthatatlan, örökké való nagy királyt és önmagát tisztelte meg ezzel az udvarjas, halk hanggal, nem bennünket. Minden abanok ural, a fényességes nagy király, Kegyes lesz, és szolgájává fogad téged, aki Avana királyának mondod magad. Éppen huszadszor hallottam ezt az üzenetet Edlan szájából, aki a sziszegő hangzókat egy kicsit lágyabban ejtve, de egyébként hibátlanul beszélte a tengerfiainak nyelvét. Ha fogolyként magammal vihetem bűnös szolgáidat, akik Lailt megtámadták. A fényességes nagy király kegyes és ezért nem kívánja valamennyi Lailban járt szolgád életét. Megelégszik Inima, Pilagu, Tarkumi és Sumurri a négy főbűnös kivégzésével. Ezen kívül csupán Pechnemer koponyáját kell magammal vinnem, ez a fényességes külön óhaja, mert tudjuk, ő rabolt a legtöbbet szolgáit közül a mi partunkon. Ha ezt a négy bűnös szolgádat magammal vihetem, a fényességes nagy király talán már a következő hajózási évadban birodalma részévé fogadja a városotokat, elküldve hatalmának őrét, a helytartót. Rólad és a többi főember sorsáról majd ő dönt, mert a fényességes nagy király bízik helytartóinak a birodalom első szolgáinak bölcsességében. Azon az utolsó napon már el sem mondtam, miért nem teljesíthetem a fényességes kérését, hogy embereim a maguk módján már megbűnhődtek, hogy aranyban és más drágaságokban hajlandó vagyok az eddig küldötteken túl is még többet adni a láilban okozott károkért, és hogy szövetséget kértem tőle az egész déli partvidék nevében, nem pedig, hogy birodalma tartományává fogadjon. Edlán ezt mindig udvariasan végighallgatta, aztán pontról pontra megmagyarázta, miért nem fogadhatja el a nagy király az én ajánlatomat. Csak azt ismételtem el, ami ennek az egész szerencsétlen követváltásnak az eredendő célja volt. Ezért egyedül Hemti királya, aki az Ónérc révén kivételes helyzetet élvezett az abbanoknál, és ezért volt hajlandó a közvetítésre, 200 kagyló aranyat kapott. A figyelmeztetést, ami leperget Edlánról, mint sarujáról a homok. Nem hiszel nekem, Edlán, és ez nagy szerencsétlenséget hoz minden népre. De ha nem is hiszed, amit a vöröshajúakról mondtam, beszéld el uradnak, hiszen annyiszor hallottad, hogy kívülről is tudod már. Mindig azt válaszoltad, nincs nép, aki az abanokat legyőzheti. Sőt, szavaidat sokszor úgy is érthettem, azt gondolod, csak azért találtam ki a vöröshajúak támadását, hogy urad haragját rólunk eltereljem. Békét akarok. És ha a te urad ennek ellenére elküldi erre a partra a csapatait, hogy elvigye azokat a fejeket, melyekért te hiába jöttél, nehéz és hiába való harc lesz. Mert ha le is győztök bennünket, és elviszitek, vagy karóra tűzitek itt azokat a koponyákat az enyémmel együtt, Egyszer eljön az a nap, amikor veletek bánnak el hasonló módon a vöröshajúak. És nagyon szeretném, ha az a nagy király, aki akkor uralkodik majd minden abanok felett, mielőtt karóra kerülne a feje, emlékezne arra, hogy volt egy király, a van a királya, aki megmondta, hogy így lesz. Edlan udvarjasan bólintott. Szükségtelen, hogy ezt elismételjem a fényességes nagykirálynak, hiszen hallotta, amikor követeid ott érdeltek az aranyfüggöny előtt. Talil és Nesri elmesélték, hogy a királyt ők sem láthatták. A kihallgatási terem végében a mennyezettől a padlóig érő csillogó aranyszálak zuhatagára nappal az ablakokon beáradó fény, este pedig a fákjáké mindig úgy esik, hogy még a körvonalait sem lehet sejteni mögötte a nagy királynak. Istenünk, akinek neve kimondhatatlan, Edlam Anelma földig hajót, azért teremtette az én népemet, azért világosította meg a fényességes nagy királyok elméjét saját isteni bölcsességével, hogy minden nép nekünk, mi pedig a fényességesnek szolgáljunk. Lehet, hogy igazat mondasz, és aggodalmadő jó szándék táplálja. Lehet, hogy nem. Hogy mi az igazság? Azt majd az én uram dönti el. Nem te. Mint ahogy az én uram a fényességes lesz az, aki karjának egyetlen intésével elsöpri a vörös hajúakat, ha ugyan léteznek ilyen emberek. Soha nem bocsátom meg magamnak, hogy a tárgyalások első napjaiban megmutattam neki Enitet. Hát, ha akkor elhiszi, igazat beszélek. Úgy nézte, ahogy egy szép hátaslóban gyönyörködik a hozzáértő, és meg akarta fogni a haját, hogy meggyőződjön, nem festette A szégyentől vörös Enit kirohant, mielőtt hozzáért volna. Edlan tűnődve nézett utána, és megjegyezte, a fényességes bizonyára örömét lelné benne. Numda életében először megfogta a karom, és olyan erővel nyomott vissza a trónszékbe, amit gyenge, törékeny alkatától soha nem vártam. Közben elnézett Edlan feje fölött, és egészen másról kezdett beszélni, mintha a világon sem lett volna.